Sasa 7 dakika 20 katika studio za redio ya Singaniro karibu mpenzi mmsurizaji kuyifata taarifa hii habari na kwanza na mhtasari wake. Mkuu cha kiremba vijijini mkuuani bururi angatuliwa kwenye wajifa wake kwa atuhuma za kutoti ziara ya raisi wajamhuri mkuuani humo. Na wanafunzi watano wazuliwa mkuuani karusi kwa shutuma za kuyumbisha shuguri za mtihani wakitaifa wakuingia kwenye chuo kikuu. msemaji wa serikali ya wa onyo kwa wafanya kazi wa serikali wanao ya mikutano ya mungano wa inchi za Afrika mashariki bila kuagizwa na serikali. Kuna hiona mengine karibu katika Liefahia habali, mtambu yunguzwa na ndai teho Jimmy Ange. Isa, mswada wa sheria uhusuo leseni ya kuendesha gari ulitaadhimini ulitaadhimiwa na baraza la mawaziri la Ijumaa ya Wikijana msemaji wa serikali Philip Penzo Wanriba aliyeleza kuwa ajali za barabarani hazikupunguka kama kuwa ikisubiriwa kutokana na shili mpya ihusuo msuala wa uchuku msuala ihusuo masuala ya uchukuzi tummsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Moize Misago kubwa kuwepo ibwirizwa rigengo rja nduruza kumabarabara mukezi kwa kigara ba tokakuepo kuhusu ndarudi barabarani desemba mwaka 2012 kila mtu alitaraji kuwa ajali zitapungua barabarani kwa kiwango cha kuridhisha kutokana na adhabu ambazo zinahusu yule anayekiuka sheria hiyo lakini hali haikuwa kama hiyo kwani ajali hazikupungua miongoni mwa sababu kuna mwendo kasi pakia mizigo kiasi kikubwa ulevi na kadhalika ni katika Hili, msuada huo uliwasilishwa ilipawapo shiria shindikizi za kusaidia shiria ena husu nendarudi barabarani sheria hizo ni kuhusu kusimamisha kwa leseni ya kuendesha gari hadi kunyanganywa leseni hiyo kutokana na makosa au kurejelea badhi ya makosa tunakumbusha kwamba msuada huo uliwahi kutathiminiwa na baraza la mawaziri lakini ukarodishwa nyuma ili ufanyue marekebisho baada ya hapo baraza la mawaziri ilipasisha msuada huo ik ben er niet er Wafanyakazi wa serikali wanao hodhulia, mikutano mkutano ya mungano wa inchi za Afrika mashariki bila ruhusa ya serikali watashukuri wa atuwa madhuboti ayo ya katika ripoti ya Barazera mawaziri baada ya mkutano waijuma wiki jana. Nuse maji wa serikali buwana Filipinzo Bonariba aliereza katika tangazo laki kuwa bada ya atuwa zinazo chukuri wa katika mikutano ya mungano huo wa Afrika mashariki hazitekelezu ikamwe. Mkuu wa talafa ya bururi katika mkoa wa bururi alimungatua kwenye wadhifa wake mkuu wa kijiji Chakiremba vijijini. Buwana Daniel Mbazumutima moja mwa makosa na yutuomiwa ikiwa ni kutotii ziara ya rais wajamhuri aliofanya mkuu wa nihumo hatua ya kumfukuza kazi kiongozi huu wa kijiji. Iri shukuri wa tale 16 na kujulishwa tale 18 mwezi huu Danieli Mbazumutima aileza kuendeshewa unyonge kwa sababu zisizo julikana. Isanganiro Na katika abali za uchumi, zaidi ya bilioni sarafu za burundi, ndicho kitita cha pesa, zirizo zitakazo pewa wakulima, wazao rakahawa, walio uza abidha hiyo, kwenye kampuni ya soje stangozi, katika mkua huo, bade ya, ya ziara, ilio endeshwa, ilio endeshwa, ilio endeshwa na wajumbe wa serikali mwishoni mwa wiki jana mkuwa ningozi iliku jionea hali halisi ya mambo. Serikali iliamua kulipa pesa hizo za wakulima wazaura kahawa na bada ya hapo mahaudi na viwanda vya kumenya kahawa. Vili vizokuwa vikitalajiwa kuuzuwa na kampuni hiyo ya social star vitalijia mikononi mwa serikali. Nakati habali za ilimu wanafunzi watanu miongoni mwa wengine kumi walio, vitimu, walio hitimu visomo kwenye shule la kiufundi tabu karusi wanazuri wa kwenye jela ya mahakama ya mkoa huo tangu tarehe 10 mwezi huu Agosti hayo yalitokea bade ya kum baada ya kumaliza mtihani wa kwenye chuo kikuu kuendesha mashtaka wa taifa mkoani humo ili zakuwa vijana hao waliakamatwa kwa kuashutuma za dhamila ya kuyumbisha shughuli za mtihani wenyewe viongozi wa elimu mkoani Karusi wasema kuwa wa Mombioni kushughulia suala hilo ni ripoti ya Placide ni mwangere Kwa mjibu wa tarifa kutoka mkoa ni Karusi kinyachayo ni chakula kilichomwangwa kati kama bueni ya shule la kilimo itabu Karusi usiku wa tarehe 8 na kundi la wanafunzi ambao walikuwa wakiliki mtihani wa serikali kutoka shule hilo pamoja na mashule masita karibu kitendo hicho kilitokea baada ya umeme kukatika Hapo hapo, walimu waliyo kuwa kisimamia mtihani huyo wa selekari, walitisha mkutano wa gafra ili wajue ni kinanani wanahusika na kitendo hicho. Waliyo ulizwa, hawakutaka kumsota kidole yoyote. Tarehe kumi kwa mjibu wa tarifa hizo, mkutano uliongozo na gavana wa mkua wa karusi, uliamua kuweka korokoroni wanafunzi wa tano, wanawakilisha wengine, na kupendekeza ili wanawitimisha masomo katika shule hilo 148 wasipewe shada zao. Habali zisizo zenyewe kwa mjibu wa afsa elimu katika tarafa ya buhiga. Kwa mjibu wake, ilikuwa niniya ya kuendesha uchunguzi ili wajulikane wanawusika na kitendo hicho Tulidyo Futa gavana wa mkua wa karusi karini ambaru alitueleza kuwa ana anakazi nyingi na kuongeza kuwa hana mengi kuhusu kesi hiyo. bali na hayo muendesha mashitaka katika mkua wa karusi alaleza kuwa wanafunzi hawa tano wanafuatiliwa kwa kisa cha kutaka kufuruga kazi ambazo zirikuwa zikifanyika hapo kwenye shule la kilimora karusi ama itabu. Shukrani plaside. Ni mmongereke daima katika habari za elimu. Wazazi wa wanafunzi wanaoutafuta nafasi kwenye shule ya upili ya Socrates Tarafa Msaga wanalaumu viongozi wa shule wa shule husika kuwalazimisha kutoa mfuko moja au miwili ya sementi ili mwanafunzi apate kuorodheshwa. Wanaeleza kuwa hayo yanawasumbua wakati hawana uwezo wa kutosha kiuchumi. Wazazi hao wanaomba hatua hiyo ile gerewe kwa manufaa ya watoto. Shule hilo ambalo kwa jina marufu Sokarti linapatika na barabala la kuminanane katika mtawa msaga. Mzazi ambaye aliongea na radio isanganilo, alieleza kwamba kwa tanafasi ya muanaye, alilazimika kulipa pesa elfu 25 kiongozi wa shule hilo hakutaka kuongea kwenye maiki zetu. Alisema kwamba hatuwa hiyo imepasishwa katika mkutano na wazazi wa watoto. Pacheriizonkiza kiongozi wa kamati ya wazazi alieleza kwamba alipata ripoti ya mkutano wa wazazi hao waliojitolea kwa kusaidia shule hilo kupitia mfumo huo mzazi huyo anaeleza pia kwamba ataonana na wengine wazazi na kiongozi wa shule hilo ili waweze kupata jibu la tatizo hilo kuandika mtoto ambaye anatoka kwa shule nyingine anapaswa kuleta mfuko mmoja au miwili wa saruji kutokana na darasa lake uamuzi wa wizara wa elimu unaomba wakurugenzi wa shule kutoomba pesa wazazi wa watoto kwa viwanja vya elimu na milikuwa nilipote ya rozirine akinda avzi tuendele tarifa hii habari na habari za uchukuzi ambapo kiongozi wa shirika la uchukuzi atrabu aileza kuwa hatuwa ya kupandisha bei ya nauli zaidi ya kiwango kilicho wa gizu ilisababishwa na kuwa kuna sirimi ya saba kwenye bei ambayo haikutekerezo hapo awali hatuwa hiyo inawahusu hasa abiria wanawelekea kwenye kata zirizo komisioni muamungi wabujumbura kama mirango na penginepo tumusikirize buwana charlene hirambeva Kwa katibu mkuu wa shirika hido kumbuka kwamba chukuzi imeisha government ime pandisha bayi ya mafuta hile e, bayi ya mafuta ikipanda inaenda sambamba na bei ya uchukuzi hapa munisipa ya Ujumbura au katikati mu inchi e, ndomana mmeona e, hapa imepanda tiket ya kubewa watika toka kumia tatu na samanini kaenda kumia ine alakini mwaile makata zenyezi kwa pembeni ya munisipa ya Ujumbura e, tiket imepanda e, kwa percent tano kwa Lakini nataka kujulisha watu kamba e, pako e, katazeni zimeona labda ticket imetoka kumiayi ne ikienda kumiayi ne na amshini e, wakawazi labda wa transporta wa me pandisha e, kupasenti kumi wakati gavana mti kumi tia kupasenti tano siyo hivo kwa sababu. E, naweza ni watu e, mwezi wakwanza, tiki ya tilikuwa mpanda, e, kutokana na ebay ya mafuta ilikuwa na yenyevi mpanda ku pasienti saba. Inaunikana kama e, labda fasi penyeo walikuwa naripa miaine hiyo wakati wa mwezi wakwanza, wanjepashwa kulipa miaine na ishirini na nani. E, kwa leo, e, ukiongeza nikusema franga ni ya franga ishirini na kuwa. Miaini na 40 na nane, na unikana sasa uki jaribu kuangalia vizuli, hiyo behe inafikina kuwa miaini na msini. Watu sasa wasilalamike wa transporteri, sisi tuko e, kukazi ya inchi, e, tunawependa, tunafanya nguvu jutu wala isishie, wapati jisi ya kupata e, uchukuzi ya kwa minisipa ya ujungula na katikati muinchi. Habari za kima taifa. Katika habari za kimataifa, raisa a10 na raia 19 wamepoteza maisha katika shambulio kaskazini mashariki mwa Nigeria. Nchini Afrika Kusini, maafisa kadhaa wa serikali kuchunguzwa kuhusurushwa na nchi Uganda. Rais Museveni anakanusha habari zinazosema kwamba Bobby Wine alijeruhiwa kwa mingi zaidi na Ernesto Pablo Bajwao. Watu kumina tisa wamewaua katika shambrizi dhidi ya kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria kwa mujibu wa vyombo vya usalama. Shambulio hilo lilitokea usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili katika kijiji cha Maidiyari katika jimbo la Borno. Habari zilizochapishwa kwenye Tovuti ya RF zinasema kuwa mamia ya wakazi wa eneo hilo walilazimika kutoroka makazi yao na kukimbilia katika kambi Raisi wa Uganda, Yoweri Museveni, amekianusha kwa mba mbunge wa upinzani Bobi Waini amejeruhi katika tarifa yake ya kwanza kuhusu afya ya mbunge huyo. Alia kamatua na vikose vya usalama nchini, Museveni amevishutumu vyombo vya habari kwa kile alicho kitaja, nikueneza habari zisizo za kweli kuhusu swalairu nchini Afrika kusini tume marumu kutoka idale ya mahakama. Imeanza leo kuchunguza madai ya ufisadi. Yanayo wawusisha mahafisa wajuu wa serikati. Uchunguzi huu utakuwa wawazi na utaungozwa na naibu ujaji mkuu. Huku wale wanawalengwa wakiwa ni mahafisa waleo shiriki katika serikali ya zamani ya rais Jacob Zuma. Zuma mwenye umuri wa miaka 76. Anashutumiwa kuwa lipokea alushkua kutoka kwa makampune elektroniki na ulinzi tales katika mkataba wa silaha wenye thamani ya karibu euro bilioni 4 uliyotolewa mwaka wa 1999 tutamatisha habari za ugenini na nayo jili mashariki akati ambapo familia kadhaa za wa Korea Kusini ambao kwa sasa wana umri mkubwa wameanza safari kwenda Korea Kaskazini kukutana na ndugu zao wa karibu walio tengana miaka 70 iliyopita Bada ya vita kuzuka kati ya miaka elfu amusini na elfu moja na tatu. Familia nyingi zilitengana wakatu wa vita hivyo. Vili hivyo sababisha kulea kugawanywa marambiri. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa kipindi cha miaka mitatu. Familia ya waze hawa waliona na umri wahadi kufikia miya moja na moja. Wakienda kukutana na wapendu wa Shukulane Pablo, eleneste baju wabu, na huu mpenze musirizaji ndomu, ndomu isho wa tarifa hii ya bali. Karibu tena kuyifara tarifa ya bali kwa ufupi hapo saa kumi kamili.